Чого? А ще розтій правди Обдурюють себе, лицемірять Падам до нух, цілую руці І чимало такого, що аж казати смішно Або знов дивляться на себе і зітхають Він її любить, а вона його Та признатися до того не хочуть, буцім це гріх Шагай крутився на дубі А воно такий гріх, кінчив залісний як то, що яблунка цвіте, або що ниве збіже родить. Що, ні? Шагай не знав, що йому відповісти. Вдавав, що позіхає, рукою уста закривав. Сонні. Втомився чогось. Правда, у вас тепер і школа, і земля. Чи не забагато роботи для одного? Якось я раду дам. Без господині тяжко, оженіться. Шагай відкашельнув. Добраніч вам, залісний А потім поправився Добраніч чи добрий день Бо ви нині не будете спати Так тоді до побачення До побачення, пане професор А не гнівайтеся на мене, коли я щось дурного сказав Стиснули собі руки Вже мали розходитись, як залісний почав А то ви також не дуже журіться Вже ми йому якось раду дамо Що за ми? Спитав Шагай А відомо я й мої хлопці, та ще зі старших дехто йде, які жінки також. Не бійтеся, ми не дармуємо. Тільки воно не йде так скоро, як собі хто гадає. Село – то не проста річ. Я читав деякі наші повісті сільського життя і не знаю, що про них казати. Будь їм правда, а будь цім ні. Ті, що їх пишуть, люблять село, це видно. І селян також. Але село вони знають зверху. До не зазирнути не вміють. А може й бояться. Є чого? Кажу вам, є чого. Бо наше село тільки здалеку мирненьке та смирненьке. Садки, стежички, білі стіни, жовті приспи, мальви коло вікон. А як ти виріс у ньому від маленької дитини, то знаєш, що там кипить і кишить. Що хата, то світ, що чоловік, то віра. Є добрі, є злі, є гарні, є й погані. І дурні, і мудрі, тільки землю всі дуже люблять, але й то кожний по-своєму. А пани дивляться на село, як на щось таке бідне, але добре і простодушне, і послушне, що тільки йому трохи серця покажи, а вже воно й твоє. Куди-куди, про село треба б на саме добре писати. «Але що?» – спитав здивований Шагай. «Правду, саму щиру правду». Будь вона чорна і страшна Бо як ви будете знати, які ми То будете знати, як підходити до нас Щоб ми разом нашу спільну роботу робили А так, багато слів на вітер паде, правда? Шагай не перечив А Залісний далі балакав Я хоч і сам селянин Хоч здавалося б мені повинні вірити мої односельчани А воно так не є Кажуть Проти кирикучки йде, бо сам колись війтом бути хоче. А другий знов – молодий, а нас старих розуму вчити береться. Різно балакають собі. Але ще трохи і я їх таке переконаю. Переконаю їх, що воно так не є, і вони підуть з нами. Не журіться. Та ще, як можете, то не йдіть від нас. Посидьте трохи на ріллі. Поставимо житники добре на ноги. Але так моцно, фест – то й другі села піднесуться Послухайте мене Тримайтеся землі Може хто вам позавидує трохи того добра Але другі скажуть собі Це наш чоловік Так само працює, як і ми Що гадаєте, ні? І вженитися вам треба Бо господар без господині То лиш на половину чоловік Мусите ж якусь наймечку мати А злим язикам тільки то в рай Розумієте мене? Шагай стиснув кріпко перепану долоню залісного і пустився назад до школи. По дорозі передумував його слова. Не можна сказати, щоб тішився ними, не було чим. Залізний ніколи не дивився рожево на життя, а нині він не одно таке сказав, про що Шагай думати не хотів. Жаль йому було тієї народовецької романтики, крізь яку його покоління гляділо на село. Та романтика мала притягаючу силу. Хотілося вірити. Що наші селяни бідні, затуркані, позбавлені прав, але щирі й добрі І що з ними все можеш зробити, тільки їм трохи серця і прихильності покажи Хотілося вірити, хоч розум казав, що вони такі ж люди, як і інші І що між ними є багато дечого, чим можна би перестрашити не одного психолога Поділ на дуже добрих і на цілком злих також не зовсім слушний ані ангелів, ні чортів нема. Є люди з добрими і злими нахилами, менше і більше, спосібні, одні сильніші, другі слабші, одні більше, а другі менш витривалі. Тільки всіх їх почуття кривди зробило недовірливими до ближнього в сурдуті. і всі вони люблять свою землю, і раді б її якнайбільше мати. Кирикучка насувався на гадку, який жаль, що не можна його перетягнути на свій бік Подумати, скільки міг би зробити цей хитрий, пильний, незвичайно спосібний чоловік Це ж не хлоп, а прямо якийсь хлопський демон Дух землі в своїм роді Як він про фабрики і машини балакав, що це найбільші вороги селянства Що колись машина працю чоловікові відбере і схоче його в машину переробити без власної волі, без радості, з праці, без того вдоволення, яке нам нині дає природа Змашинізований чоловік, невже ж може щось страшнішого бути? Усе, за що боролися цілі покоління, за що кервавилися народи в війнах, революціях, бунтах Весь гуманізм і ренесанс ляже на асфальтованих дорогах А якась велетенська автоматична колісниця перекотиться туди Картина гідна дантового пекла, велична, грізна, страхітна Не дурний цей Кирикучка, коли в його голові родяться такі несамовиті гадки Який жаль, що Чагай не може притягнути його на свій бік, як притягнув старого Єлецького Так, але в Ілецького не було того, що в Кирикутці дає демонічну силу Жадоби землі, влади і багатства Вілецьким досить було побороти деякі старі звички, а в Кирикутці треба би хіба знищити його життєву енергію і сказати Гов, досить з тебе!» «Поти, а дальше ні!» Шагай так потонув у думках, що навіть не щувся, коли перед ним зашуміли зелені берези, і ціла громадка хрестів вибігла на зустріч. Повівав поранній вітрець, довгі віти беріз хиталися, як розпущені коси, Недімкнуті ворота скрипіли, став, мурашки полізли по спині, від недіспаної ночі чи від гробів, це ж свої, хотів вертати, чого, не боїться, і поплівся туди, де майоріла напис «Варська».